Pista 17. Istoria culturii și civilizației. 6. Roman de Ovidiu Drimba. Editura Seculum. Editura Vestala. Pagina 163. Această teorie fusese formulată în perioada carolingiană de Alcuin și Notker, iar acum era adoptată spre a situa învățământul superior, în paranteză studium, închid paranteza, alături de cele două puteri temporală, în paranteză regnum, închid paranteza, și spirituală, în paranteză sacerdotium, închid paranteza. Ghilimele, în felul acesta universitatea își găsea legitimitatea ca a treia putere universală. Ideea de translatio studii va fi reluată de umaniști care se vor inspira din ea în momentul fondării academiilor de tip clasic, precum și de reformatorii din secolul XVI. Închid ghilimele în paranteză idem, închid paranteza încheiat note 1. Termenul însuși de ghilimele universitate, închid ghilimele, avea o acceptie diferită de cea de azi. Ca instituție didactico-științifică, această formă de învățământ se numea studium generale. Generale nu pentru că programa de studii ar fi inclus toate disciplinele, ci pentru că școlarii proveneau din toate regiunile Europei. Termenul se referea de ce la cei ce o puteau frecventa, nu la studiile predate. În plus, pentru ca un studium să se poată numi generale, trebuia ca aici să se preda pe lângă ghilimele, artele liberale, închid ghilimele, și cursuri a cel puțin una din facultățile numite ghilimele superioare, închid ghilimele, teologie, medicină, drept. Ceea ce denumea termenul ghilimele universitatea, ghilimele, nu era o școală, ci o formă de organizare a studenților sau a profesorilor sau împreună a studenților și profesorilor, pe o bază asociativă. Prin urmare, conceptele studium generale și universitas nu se identificau, deși în practică majoritatea studia generalia au devenit printr-un proces de evoluție organizatorică universitates. Ceea ce se numea Universitas nu era altceva decât ceea ce indica însuși cuvântul ghilimele un tot, închid ghilimele? O comunitate, o asociație, o corporație legal recunoscută, vezi notă 1. Citesc notă 1, ghilimele. Din punct de vedere istoric, cuvântul universitate n-are nicio legătură cu ghilimele universul, închid sau cu ghilimele universalitatea științei, închid dilemele indica doar totalitatea unui grup indiferent dacă era de bărbieri, de dulghieri sau de studenți, închid în paranteză C, Mare punct H, Mare punct Haskins, închid paranteza. Termenii corpus, colegium, societas, comunio, consortium puteau substitui termenul de universitas notă 1. Un termen care putea fi aplicat unei grupări de indivizi profesionale, în paranteză, echivalând în acest caz cu cel de ghilimele asociație, închid ghilimele, sau de ghilimele Braslă, închid ghilimele, închid paranteza, sau de altă natură, de pildă comunitatea evreilor dintr-un oraș de care formau o universitas hebraica, iar papii se adresau creștinilor dintr-o anumită regiune cu universitas vestra. La începutul secolului al XIII-lea, termenul nu era niciodată întrebuințat singur și în sens absolut, ci totdeauna sub forma Universitas Scolarium sau Universitas Magistrorum sau Universitas Magistrorum Discipulorum Ve. Ceea ce corespundea într-adevăr și structurii și originii unei ghilimele universități închid ghilimele, în sens de instituție de învățământ superior. Prin urmare, explică Jacques Paul, se scrie... J-A-C-Q-U-S Ghilimele, Universitatea este o federație de școli. Fiecare în disciplina sa este completă. Școlile sunt, deci, rivale între ele. Statutele Universității au ca scop să organizeze în mod loial această concurență, sursă de emulație exact cum procedează corporațiile de meșteșugari. Închid Gilmele. Fiecare școală era condusă de un magistrat diriginte, care era în același timp profesor, director de studii și persoana care răspundea în fața universității de tot ceea ce se întâmpla în școala sa. Era ajutat în activitatea sa didactică de un ghilimele bacalaureat, închip, ghilimele, un student care, după un anumit număr de ani de studii și după ce trecuse un examen, obținuse gradul de bacalaurius, Continuând, se rămână în școală în funcția de asistent. Studentul nu era supus unor condiții de studiu prea rigide, putea urma cursurile prescrise în ordinea pe care o dorea, în orașul și cu magistrul pe care și-i alegea. John, din Salisbury, se scrie -A y de pildă, sosește la Paris la vârsta de 14 ani și, timp de 13 ani, studiază toate disciplinele programei cu 10 sau 12 magistri, după care trece pentru 2 ani la școala din Cartră, ca să studieze gramatica cu Guillaume de conchez. Se scrie că HZ Revine din nou la Paris pentru a studia disciplinele quadrivumului, logica și retorica și după această lungă peregrinare părăsește Parisul înapoiindu-se în patrie pentru a preda. Fiecare școală era independentă, dar toate se supuneau statutelor universității, care stabileau autorii și textele de studiu obligatorii pentru toate școlile, precum și metodele de învățământ și exercițiile, aceleași de asemenea pentru toate școlile. Gilmele, În sfârșit, profesorul deținea jurisdicția asupra elevilor săi, care n-aveau dreptul să treacă de la o școală la alta. În materie de teologie, de pildă, la Paris erau opt magistri diriginți, apoi 12. Prin urmare, la Paris erau opt, apoi 12 școli de teologie. Cel care venea aici să studieze putea să aleagă între ele. Odată începute studiile, studentul trebuia să le termine sub conducerea magistrului, care îl primise în școala lui. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. O universitate trebuia să aibă, cum spuneam, cel puțin două facultăți. Vezi notă 1. O facultate de ghilimele arte liberale, închid ghilimele, și o facultate ghilimele superioară, închid ghilimele, în paranteză, teologie, drept, medicină, închid paranteza, iar din 1200 avea latitudinea de a conferi magiștrilor dreptul de a deschide o școală într-un alt oraș sau o altă țară, în paranteză, licentia obigve docendi, închid paranteza, care era elementul cel mai important dintre prerogativele acordate unei universități la constituirea ei. Citesc notă 1. Termenul facultas indica, la început, materia care se preda, apoi totalitatea profesorilor care predau și a școlilor care studiau aceeași disciplină. În acest ultim sens, cuvântul apare pentru prima dată într-o scrisoare din 1219, adresată Universității Pariziene de Papa Honorius al III-lea. Încheiat notă 1. Universitatea din Paris avea patru facultăți, grupând școlile care predau câte una din cele patru grupe de discipline – artes, teologie, drept sau medicină. Cel mai mare număr de studenți și de profesori îi avea prima. În primul rând, pentru că spre a se putea înscrie la una din cele trei, candidatul trebuia să fie absolvit facultatea de ghilimele arte, închid ghilimele. O universitate medievală era deci o corporație și o instituție de învățământ supranațională, europeană, fapt devenit posibil datorită instrumentului de comunicare unic, vehiculului lingvistic unic, limba latină. Astfel această instituție corporativă putea include în sânul ei fără probleme cea mai heterogenă populație dintr-o formație corporativă cunoscută până atunci. La Universitatea din Paris, de exemplu, se întâlneau studenți și magistri francezi, germani, englezi, scoțieni, irlandezi, danezi sau suedezi, cu studenți spanioli, portughezi, cehi, unguri, polonezi sau greci. Toate universitățile din secolul XIII aveau acest caracter internațional. În secolul XV, însă, acest caracter internațional este mult mai redus, universitățile tind să devină naționale și să servească interesele politice locale. Un act din 1446 pune Universitatea din Paris sub jurisdicția Parlamentului. Regalitatea urmărește să limiteze jurisdicțiile bisericii și să-și afirme propriei autoritate. Figură pagina 165. Reprezintă o poza. Sfântul Augustin, miniatură dintr-un manuscris din secolul 12. Biblioteca municipală, Avranj, se scrie a v r a n c h s Încheiat figură. Originile Universităților. Ca formă de învățământ superior, deci ca studium generale, Universitatea medievală era o derivație, reprezentând un stadiu de evoluție a unor școli urbane episcopale. Ca instituție, Universitatea reprezenta faza finală de dezvoltare a unor societates bazate pe un contract, pe o înțelegere încheiată între grupul de magistri sau între școlari, sau între ambele categorii sociale. Ca origine, universitățile medievale au fost fie organizații corporative spontane, de felul celor de mai sus, născute în urma dezvoltării unor școli preexistente, în paranteză, Bolonia, Paris, Oxford, închid paranteza, fie mari organisme corporative constituite în urma migrației magistrilor și școlarilor de la o universitate la alta, în paranteză Cambridge, Angers). Orleans, Padova închid paranteza, fie în sfârșit în secolele 14 și 15 instituții create printr-o hotărâre a autorității ecleziastice, în paranteză papalitatea, închid paranteza, sau laice, în paranteză împăratul sau principele, închid paranteza, ca în cazul universităților din Napoli, în paranteză care însă începe să funcționeze regulat numai după venirea dinastiei de Anjou, închid paranteza, Palencia, Valladolid, Salamanca și altele. Din cele 44 de universități existente înainte de 1400, un număr de 31 fuseseră recunoscute, deci puteau funcționa printr-o bulă papală, iar 21 au fost de la început fondate exclusiv din voința papalității. În linii generale, universitățile apărute în secolul 13 au avut o evoluție comună. Ceea cele le deosebea erau cauzele care au determinat această evoluție și felul raporturilor stabilite între părți, între profesori și studenți sau între corporația universitară și autoritățile civile, în paranteză ori ecleziastice, închid paranteza. Prin urmare, originile și natura universităților medievale sunt diferite, variind de la un caz la altul. Totuși, în ceea ce privește modul în care s-au constituit, precum și în privința structurii și a evoluțiilor, se poată distinge două tipuri de universități ilustrate de Universitatea din Bolonia și respectiv de cea din Paris, în paranteză, care au și servit apoi ca model, închid paranteza, cu alte cuvinte de cele fondate în Sudul sau în Nordul Alpilor. Apariția chiar și a celor constituite ghilimele spontane, închid ghilimele a fost determinată în fond de cauze și de condiții locale specifice, sociale, religioase, politice sau culturale. Dezvoltarea civilizației urbane, intensificarea contactelor și sporirea posibilităților de comunicare între diferite țări și regiuni, avântul intelectual anunțat încă de la începutul secolului XII, care a stimulat setea de cunoaștere și pasiunea dezinteresată pentru știință, etc., toți acești factori au favorizat progresul învățământului. Dar împrejurările și cauzele concrete locale au fost în fiecare caz în parte altele. În Italia, pe la mijlocul secolului al XII-lea, numărul școlarilor era foarte ridicat. La Bolonia, studium generale, era frecventat de câteva sute veniți din toate regiunile peninsulei și chiar din alte țări. Departe de casă, lipsiți de posibilitatea de a fi apărați în diverse circunstanțe și dispunând de mijloace de subsistență de regulă modeste, în paranteză dacă nu chiar precare, închid paranteza, școlarii s-au organizat într-o societas, devenită în curând Universitas Scholarium. Pentru a se putea opune în felul acesta, în primul rând, prețurilor de speculă pretinse de cetățenii orașului, privind chiriile și alimentele. În paranteză, dar numai școlarii străinii, nu și cei originari din Bolonia, rezidenți aici împreună cu familiile lor, care n-aveau privilegiul de a deveni nici ei, nici magiștri, aflați în aceeași situație, membrii ai acestei societas. Închid paranteza. Astfel uniți și organizați, școlarii puteau constrânge conducerea orașului să ia măsuri spre a împiedica asemenea abuzuri ale cetățenilor, sub amenințarea plecării în masă și de deci cea a transferării studiumului într-un alt oraș, ceea ce, bineînțeles că boloniezilor, nu le-ar fi convenit din niciun punct de vedere, nici economic, nici de prestigiu și pretențiile școlarilor au fost acceptate de autorități. După ce s-au organizat într-o universitas scolarium, studenții și-au impus progresiv punctele de vedere, pretențiile chiar autoritatea și asupra colegiului profesorilor, în paranteză după cum vom vedea mai jos, închid paranteza. Deci, la origine, obiectivul principal al acestei universități n-a fost fixarea unui program de studiu sau stabilirea modalității de numire a profesorilor, ce acela de a garanta un tratament favorabil și de a apăra interesele studenților contra arbitrarului sau abuzurilor cetățenilor, autorităților și chiar eventual ale profesorilor. Particularitatea tipului boloniez de universitate, corporația, așadar a studenților, a rezultat într-o mare măsură din faptul că papalitatea s-a dezinteresat de cazul Boloniei. Autoritatea ecleziastică a renunțat să intervină din moment ce în acest oraș nu exista nicio formă de învățământ teologic, vezi notă 1, totul concentrându-se asupra studiilor juridice care împingeau pe un plan secundar chiar și învățământul artelor liberale, inclusiv al filozofiei. Citesc note 1. Cu excepția celui predat în școlile mănăstirești locale, în cele ale dominicanilor și benedictinilor, care însă nu erau sta accesibile decât celor aparținând acestor ordine, nu însă și masei studenților. Încheiat notă 1. În schimb, în cazul celuilalt tip de universitate medievală reprezentată de Universitatea din Paris, derivată din școala catedralei, biserica a intervenit de la început și a continuat cu fermitate absolută să-și mențină controlul. În școlile catedralelor, în care, în secolul XI, predau mulți episcopi înșiși, era firesc ca aceștia să-și rezerve dreptul de a controla învățământul și de a recruta corpul profesoral, în paranteză, sau de a-și da asentimentul decisiv pentru numirea lor, închid paranteza. Adeseori episcopul dădea această delegație unui cancelar capitular, totdeauna ales dintre cei mai instruiți canonici, vezi notă 2, ai diocezei. Citesc notă 2. Încă din secolul al IV-lea, Sfântul Ambrozie și Sfântul Augustin au impus clerului catedralelor anumite reguli de o rigoare aproape monastică. Acești preoți au primit numele de ghilimele canonici, închid ghilimele, în paranteză, în latină, canonici de la greca canon, se scrie capa a n o n ghilimele, regulă, închid ghilimele, închid paranteza, iar comunitățile în care erau grupați s-au numit ghilimele capitole, închid ghilimele. În paranteză ghilimele Capitolul, închid ghilimele, se ocupa de organizarea cultului și administrarea catedralei și a bisericilor din oraș, închid paranteza. Mai târziu, canonicii puteau locui și în afara comunității, potrivit sarcinilor pe care le îndeplineau, li se acordau anumite beneficii, în paranteză numite ghilimele prebende, închid ghilimele, închid paranteza încheiat notă 2. În curând, cancelarul a luat locul episcopului, atât ca profesor cât și ca director al școlii, mai întâi predând rând pe rând artele liberale, apoi rezervându-și doar predarea materiilor teologice și filozofice. În fine, începând de la sfârșitul secolului al XII-lea, cancelarul nu mai preda, ci rămânea doar director de studii, închid ghilimele cu dreptul de a-i examina pe candidații la funcția de profesor și de a acorda autorizația de a profesa licentia docendi. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Cel care voia să devină magistru trebuia să studieze, timp de un anumit număr de ani, materiile pe care urma să le predea, cu un magistru autorizat deținător oficial al unei licentia docendi. Noul promovat își facea intrarea în confreria magistrilor în cadrul unei ceremonii care comporta ținerea unei lecții inaugurale în prezența tuturor magistrilor, precum și un banchet oferit tuturor pe cheltuiala lui. Abia după această ceremonie și după ce obținea și avizul favorabil al confreriei magiștrilor, cancelarul îi acorda licentia docendi, încheiat notă 1. În primii ani ai secolului 13, profesorii se constituiseră deja, fără a mai cere încuvințarea episcopului sau a cancelarului, într-un corp profesional, într-un colegium, legându-se prin jurământ să-și apere în mod solidar interesele Studenții le-au luat exemplul și s-au alăturat grupului magiștrilor pentru ca împreună să acționeze împotriva imixtiunii autoritare a cancelarului în problemele lor școlare, a abuzurilor sale de putere, a pretenției de a-i se presta jurământ de ascultare, precum și a arestărilor arbitrare pe care le dispunea uneori cancelarul. În diferendul care era inevitabil, Papa Inocențiu al III-lea s-a pronunțat în, paranteză, în 1212, închid paranteza, în favoarea universitarilor parizieni. După care, cancelarul își va păstra prerogativa de a acorda licentia docendii, dar fără să o mai poată refuza candidaților pe care îi propuseseră majoritatea profesorilor. În paranteză, fie că era vorba de magistrii de teologie, de drept, de arte sau de medicină. Închid paranteza, vezi notă 2. Citesc notă 2. Conform lui Alfang se scrie H-A-L-P-H-N în A Travers l'histoire du Moyen-Age, în paranteză v-mic de mic punct bibliografia, închid paranteza, încheiat, notă 2. Papa îi sprijinea pe magiștri și pe studenți pentru ca, în felul acesta, să îi mențină sub obediența sa. În 1215, legatul său din Franța, Robert de Courson se scrie c o -U r c le conced un statut, vezi notă 3, care nu-i mai lăsa la discreția cancelarului, citesc notă 3. Prevederile clare și categorice edictate în acest act, ghilimele, vizau vârsta minimă a fiecărei categorii de profesori, atestatul de studii pe care trebuiau să-l prezinte, examenul de capacitate pe care urmau să-l susțină, moralitatea lor, durata angajării, obligațiile legate de profesie, materiile și orarul de învățământ. Disciplina școlară, dreptul magiștrilor și elevilor, lor de a se angaja solidar sau de a interveni în mod solidar în fața justiției, în cazurile grave, apoi de a-și rezolva ei singuri anumite probleme de ordin practic, ca prețul chiriei, uniforma, înmormântările, etc., închid ghilimele. în paranteză, lămăre punct alfang, închid paranteza, încheiat notă 3. Patru ani mai târziu, papa Honorius al III-lea întărește printr-o bulă acest statut. Deși rămasă încă sub jurisdicția episcopului și fără a avea încă dreptul de a poseda un sigiliu propriu cu care să-și poată autentifica actele emise, la această dată asociația corporativă este cunoscută sub denumirea pe care singură și-o dăduse de Universitas Magistrorum et Scolarium Parisiensium, iar din 1229 Studium Parisiense este desemnat în acte prin simplul cuvânt Universitas. Figură pagina 168 Reprezintă o hartă Centre de studii în secolul X și până spre sfârșitul secolului XI Legendă: Utrecht, oraș Conchis, sublimiat, mănăstire Zone hașurate cu linii verticale reprezintă teritorii bizantine Încheiat figură Universitatea din Bolonia se mai afirmă uneori că, strict cronologic, prima universitate medievală ar fi fost cea din Salerno, sa școală de medicină care exista în acest oraș în secolul XI. Dar cum despre organizarea sa internă nu se știe nimic până în 1231, în paranteză, dată când și este recunoscută oficial ca universitas, închid paranteza, cum până în acest an studiile de medicină nu s-au desfășurat aici în cadrul unei structuri organizate ca atare și cum nu se știe dacă era doar o școală de medicină, iar nu un studium generale, în paranteză, deci unde să se fi predat și o altă disciplină, închid paranteza, existența unei eventuale universitas la Salerno poate fi pusă foarte serios la îndoială. Specializarea învățământului și detașarea unui învățământ de specialitate de cel general al celor ghilimele șapte arte liberale, închid ghilimele, a constituit momentul originar al unei distinții clare între școlile superioare, în paranteză, de rang universitar, închid paranteza, de cele propedeutice sau inferioare, deci originea însăși a învățământului universitar. Bolonia va fi orașul în care a fost elaborat primul model instituțional, a ceea ce va fi definit un studium generale. Încât prioritatea cronologică necontestată îi revine Universității din Bolonia, marele orgoliu al orașului, care își înscria pe monezile sale divizia Universității. Bolonia Docet. Când în 1155 împăratul Frederic Barbarossa coboară în Italia și se oprește în apropierea boloniei, școlarii și magistrii care s-au prezentat să-i aducă omagiul lor, și s-au plâns de greutățile întâmpinate de abuzurile și vexațiunile la care erau supuși. Împăratul le-a acordat un act de recunoaștere formală a drepturilor, ghilimele omnibus scolaribus qui studiorum, cauza peregrinantur. Amori scientie facti exules, închid ghilimele. Un privilegiu, deci, care îi plasa pe școlari sub protecția imperială. Acest act este un impresionant document, rarisim în genul său, în tot cursul istoriei de atentă considerație arătată de maxima autoritate politică clasei intelectualilor. Ghilimele. După ce s-a făcut asupra acestui lucru cu multă grijă cercetare de către episcopii, abații, ducii și de către toți judecătorii și mai marii sacrului nostru palat, acordăm în de părintească dragoste privilegiul de față tuturor acelora care, ca oamenii, ai școlii, călătoresc pentru studii și mai cu seamă profesorilor care dau învățătură despre legile divine și sacre, anume ca în locurile în care se ocupă de studiile lor literare, atât ei cât și trimișilor să vină și să trăiască acolo în siguranță. Căci, întrucât făptuind lucruri bune, merită lauda și protecția noastră, să o că se cuvine ca pe toți aceia prin a căror știință eluminată lumea, iar viața supușilor e îndreptată către ascultarea de Dumnezeu și de noi servitorii săi, să i apărăm cu o dragoste față de orice fel de nedreptate. Cine dintre ei nu este oare vrednic de ajutorul și milostivirea noastră? De dragul ei au devenit pribegi, din bogați s-au făcut săraci, pe ei înșiși se nesocotesc viața și o expun tuturor primejdiilor și adesea pătimesc fără pricină de pe urma nedreptelor atacuri ce le îndură, lucru foarte greu de răbdat din partea celor mai ticăluși oameni. Prin această lege universală și pentru totdeauna valabilă, hotărâm așadar că de acum înainte nimeni să nu mai aibă îndrăzneala de a nedreptăți în vreun fel pe un om al școlii, nici să cuteze ai provoca vreo daună din pricina datoriei altuia din aceeași provincie, așa cum am auzit că s-ar fi întâmplat, uneori în virtutea unui obicei ticălos. De la aceia care, în cunoștință de cauză, vor călca această lege și de la cărmuitorii acelor locuri din acea vreme, când se va fi întâmplat aceasta și care ar fi neglijat să pedepsească delictul, de la toți trebuie să se pretindă restituirea împătrită a bunurilor răpite, iar pecetea infamiei fiindu-le aplicată prin însăși legea de ei nesocotită, ei să fie lipsiți pentru totdeauna de demnitatea pe care au deținut-o. Dar, dacă cu toate acestea cineva ar voi să pornească o acțiune juridică împotriva vreunui om al școlii, din vreo pricină oarecare să le fie acordată oamenilor școlii posibilitatea de a alege, dacă să vină la judecată înaintea domnului sau magistrului lor, ori înaintea episcopului cetății, cărora le-am acordat prin aceasta drept de judecată. Iar dacă cineva va îndrăzni să îi tragă înaintea altui judecător, atunci hotărârea acestuia chiar de a-ar fi foarte îndreptățită să fie anulată din pricina unei atari îndrăzneli și am poruncit ca această lege să fie introdusă între constituțiile noastre imperiale, sub titlul ghilimele, nu fiul pentru părinte, închid ghilimele, etc. În paranteză traducere de Nicolae Șerban, Tanașoca, închid paranteza. Actul, care, cum reese din text, se referă la toți studenții de pe teritoriul Imperiului, fusese dat, promulgat în principal, în beneficiul școlarilor și magistrilor din Bolonia, ca atare poate fi considerat ca actul de recunoaștere oficială a viitoarei universități bolonieze. Viața intelectuală din Italia Evului Mediu avea o orientare practică legată de activitatea politico-socială. Mișcarea comunală, mai animată aici ca în alte țări, avea nevoie, în primul rând, de juriști, de specialiști, de confecționari calificați pentru administrarea orașelor și pentru a le apăra, în felurite ocazii, interesele și drepturile. Pe de altă parte, nici biserica nu se putea dispensa de asemenea cadre calificate, dovadă faptul că, începând din secolul XIII, toate posturile ecleziastice de conducere erau ocupate nu de teologi, ci de juriști, de specialiști, în dreptul canonic.